رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نضر مندوم بما يطالوني اركتو كن ما اوبرجش مران تشد لين محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيهنا ولا تضرب بها وجوهنا يا ارحم الراحمين وبعد فلا شرب شفني ازيد كان جف هلا فيتي مبرو يو تشوونات وغلش كانو بني فنجا ارحمن الرحيم Cile është qëllimi njëzëve të civilizuar, si që është rasti me profesorin dhe tohës i cile e, për, e përjaçtoj i motrën ton, vetëm se kërkoj të vjoj mësimin me mbules islamet. Njëzë të, të tjil ka mjathë në popullin ton. E më në fund, haptas, deklarojmë se hodjalarët duke pas për qëllim islamin të ngojnë emancipimin e fenëmës shqiptare. Valë, si mund të jetë emancipimin si pas tyre, sëra më aliku. Valë, si, si mund të jetë emancipimin si pas sure assalamu alaikum allah udo qëllimi i njerëzve të civilizuar si tash rasti me profesorin Tetovoc i si cili përjastoi motrën tonë vetëm se kërkoi të vejoj mësimin në mbulesë islame qëllimin e tij na nuk e dimë ki kurdjanë ka bënë që të stan për vështë kaq çën sulmues i hap sulmues i sulmues i çart i neajetit për ajetë apo mash shumë ajetëve të Kuranit për të cilët prast flasin për mbulesën e fermës islame Këtë të drejtë, jo ki profesor, asë një njëri mashkull apo femën në botë nuk e ka, që një femën është të i thotë ti për më shkollu dush me qenë e shpluar. Këtë drejtë njërzit e kanë marë vetë pa ja vëdhonë kërkush. Për këta, kejtë ajo qikë, ajo vajzë, ajo femën e cila shkon e shpluar derit vdese, edhe ki ashtë ka ki njëri, për këta ditën e gjikimit, kjo femën e i varën në si, ki njëri, i varën në qafë Do ikordon se vapa tehtit ditre kiametit për shkak se ka qen ai shkak për ta çrregulluar një gjallë të cilën Allahu xhallezu zelalu i ka thon rregull. Du bëfas kujdes, kurash puna këtu se këtu nuk flitet për punë xhallarëve, këtu nuk flitet për punë ulëmorëve, këtu nuk flitet për pejgamberin për Jalli e, qikës, e femnes, Allahu xhallezu zelalu, shamia n kokën e çikës, kokën e femnës, ash urdhni Allahut sukur namazit. Ash ajetin ku skaqje me ni, as kurana, naznja ne bim se këjt musliman bëni har besojnë Allahu jalla jalaluhu ka thon thunaul ahzab wel yadribna biqumurihinna ala juyubihin. Famenna ne tamlojn kokën e vet me shami. Pra as ajet, sigur namaz, sigur xhat, sigur ramazan, sigur haxhi, sigur shahade, sigur uh, jihad e çera. Këta kjo është ajet. Kush fret këtu për njerëzve edhe mendon se e kanë rënë në gjoşkat, çetrapal e ka vë, e ka shumë gabim. Edhe në herpë përse. Kush sot më ja hek fermën nës, pse s'i shtoj shumë ku shtot me jahet femnës xhamin se xhallar tja kanu ti do të thotë ineria total gabim se xhamia në femnës ja ka vënë Allahu xhallal xelalu atë ineri ka kë bue drejt për drejt me një listë Allahu xhallal xelalu edhe për këta që do të shkohet për këta që do të lëshohet ana u xhallar të të punësimi të biçës biçës di të biçës na xhallar si e shohë me evancipimin e femnës pra si ti ke puna që kjo fuqen gon Në no, hoqë a laro të shopim e emancipimin e fenës me shami Ma nërman se sa e shopim pa shami Shumë ma nërman se sa e shopim pa shami Se shamija nuk ka faktor e cila pengon në emancipimin e fenës Si ta këtë fjallën kiburri kiblau ju një dashur emancipim arsim A si ta këtë për qëllim fjallë emancipim Me kuptimin e gjuhës prej ka vjen këto fjallë Kjo vjen prej, prej gjuhës e angleze Në fjallorën e gjuhës e angleze këtë fjallë mundi me gjithë Prej fjallës emancipation emancipation, drejtë pës drejti, shqip e përksime, do me thonë, shfrenim, njerit me jahek frenim, do thotë mësë me pas kujdes kur kush në mikërkan, si cëllim me i darë zotë me të vetës. Në ketë kontekst, si tjetë tupit, lau i jonë, atare probleme, ama i mamë, na këta mu emancipim nuk e njofim, shfrenimin, emancipim nuk e njofim, na e njofim emancipim një gjo, e njofim emancipim shkullimin edhe arsimin i cili për ma shkullin edhe për fem, në nislam, për moshkullin, edhe për femën në islam, është farësë, që këta në e njofi? Si ta këtë vla u jonë për qëllim, që këta, atëherë pra duhet me dit një gjohë, se shamia nuk është penges arsimi edhe së mundët me qenë, po shamia ju pengon njerëzve për qëtër sen, për atë që ka ju pengon shamia njerëzve, për Allah u gjëlle gjëneru u vetë për gjithëm. Kirillice është kërume, të më falni. Disa momente të banisabër përse a, është me gjërë ma qera. Fletër rrinë dy pytje. Vytje e parë është, unë për, për shkurtoj shumë pytjen që të përdiqem shumë qartë më stërbulohet me në të njërzme. Vytje e parë, flitët, a është e vërtet, për po e formuloj qdo, a është e vërtet, se më lajë sajt i ka vanë 15.000 dolarë. Ash kjo është vërtet apo nuk ka shë vërtet? Xhamoti i ndershëm, Islami rrept, na ndalon, na ndalon që njerëzit të qucesh me bifton. Kjo nuk ka shë vërtet. Nuk na lejon Islami që ti thojmë në njerit që e ka bën i punëshka nuk e ka bë. Wallaj Isa kët punë nuk e ka bë kurr. Asnjherë. Me çënji e ka bë, prap nuk jemi të angazhuar me me me fol për çerr, për shkak se e, nuk nuk nuk naher në feja. Qeta i Mulla Isa asnjherë nuk e ka bë. Edhe edhe në të kondërto nuk ka shërbëtesi ta rrotllojm e, e pjesa e ditë e bytyjes lidhje me haxhin lidhet me organizimin e haxhit në bytyje unë ashtu po e shoh sa i përket me kër me kombi a, me Arflan edhe ndoshta në kërkohet edhe mendimi i jot un jë moatë ndarsh jam deklaruar në xhami jam deklaruar në kana jam deklaruar jam deklaruar në radio jam deklaruar ndoshta në revist diku ndoshta ka lexuar dikush se mëllë e kupi është njeri i cili dëshiron, ka dëshiron të kaluarën dhe dëshiron sot në këtë moment, dëshiron në esër që haji gjithë mund tjetë i organizumë. Pre i kësaj s'kemi hëjk dorë kur, po më një ndryshim, me komba si qkot, i organizumë, s'ka me ndalu. Me aftobus si qkot, i organizumë, s'ka me ndalu. Me aeroplan si qkot, i organizumë, s'ka me ndalu. Se i mirë njërzve të drejtatë, Ama, edhe me kombi, edhe me autobus, edhe me aeroplan, në tutra rastet i organizu. Jo pa organizu. Në tutra rastet kam thon, Bashtia Islame më organizu. Unë eket mendim e daj me njerzit, në ket rëngsici, këto, në ket frizë me Bashtin Islame. Vetëm në ndryshim me vëllezërit e mi xhadhare kemi mendim. Për atë çka ket mendim po e prezantoj para popullit, ashtu që populli mos mendon se ki mendon diçka ndryshe. Këtë qëllim përja prezentoj para gjëmatitem. Edhe këtu ka me sigurimi sa firë në gjami, edhe ka kamer, edhe ka, ka gazetë ndoshta. Nuk jam në pajitim që haqin të organizonë bashkësia islame a parët e biletës të imarin ato shkasian musliman. Që kja është shkasian musliman? Që kja është qëllimi më lajakupit? Haji me bashkësia islame, po në kejtë mënir ati mundë që mash. Ashtë i mundë që me kombi, ashtë i mundë që me autobusë, është i mundë shumë me aroplan, ama me kështë parët e biletës haqijës ti merë a i shka musliman. Kja është qëlimi mëllekupit, kur gjohë që tërsen s'ka këtu, një herë e për gjithë mundë të mire me veshë. Jo kundra bashkësit i slomi mëllekupi, jo, jo kundra bashkësit i slomi, kundra parës biletës haqijës, mëllekupi është kandidat, edhe atë parët ti merë një një shka musliman. Që kja është Si e shpjegon Kurani kombët? Një, sa jeni të brengosur kur dikush manipulon me kombin dhe simbolin kombëtar dhe nëse brengosen, pse lejoni të bërat? Nëse brengon, nëse brengosen, pse lejon, lejoni të bëhet kjo? Si e shpjegoni Kurani si shpjegon Kurani kombët? Allahu xhalla zelaluhur Kurani Karim, si mësim gabim mendoj se kjo ajet është në suratul Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا oh you years you can be created praying the family and praying the family من ذكر وأنثى praying the family and praying the family and praying the family then you can be born peace and the combat you can be born popoy comb and the feast so what was created in the combat الله جل جلاله what was created in the Jews الله جل جلاله so pra, combed ku kanen kombet kanen Kurani Kerim kur kush kto kur kush nuk guzon ahmi iskel ahmi mohu vetam naras se nikom prej kombeve ia ul kokën qjetrit athere nuk i ka fajtat Allahu jelle jela rasul Islami po i ka fajtai po ai kombi vec ka kaulat i qjetrit komb kokën si ti ket fajt dheni politikanit icili dheni politikanit tjetër icilin manipulon me çështjet politike te kombit ia ul çervë kokën fa aktor probleme nuk i ka asnjëherën fa dhe gjitha kombët janë të garantuara, Allahu gjellë gjellë në i garanton, edhe ka thonë kërani kerim, se onë jam aji, i cili në përmet gjuhëve, në përmet kombëve dë gjuhëve, duni me mnjofë, ka thonë, në këtilefu, el sinatikum, mua wa el wanikum, ndryshimi juvë në gjuhë, dhe ndryshimi juvë në gjirë, a shenjën se unë e gzistojnë, a shenjë se unë e gzistojnë, ka që shumë shkurt për punën e pyj Uh, sai për kët kombevez yur të arrisht në botë kta s'ka nevojë hoxha më mor me këta që janë shitur që këtej njerëzit edhe një fotos ndoshta një shka kanë lëzu nuk kanë çuditjë që kanë lëzu sekondët niveli shtet nor niveli ndërkombëtar niveli politikan botnor janë organë, janë garantuar 150 vet përpara s'ka pas cifralla si të ket vllau i juën jo dëshir që ka pyet gëtpiç i vllau i ndëruari që ka pyet gëtpiç që më na fut edhe pak më fall atherë na dalin pun pak më, më drejshë se për shkaian garantuje nimet çenshiret e gazetave kombëta. Çka ka qen, çka. Çka ka qen faktor me me çka ka qen faktor me ekzistou kombet garantuara, atyre un mendoj se kjo problematika shume e xon, edhe don niders apo ni ligjrat spaku, prejte dopes deri në çelëse të minutave. D. Sajeni të brengosur kur dikush manipulon me kombin dhe simbolin kombëtar. Kjo është fjala më siguri për kombin tarsisi njerëz, edhe është fjala për flamurin. Sicilin kom, sicilin yeri i cili manipulon me kombin vet, e vet, vetë au përdor fjala manipulim, thiet më një herë se a ti kani negativ mrenë. Kush as kundra vetvetes, as kundra Allahut, kush as kundra vetes, as kundra miqës, kush as kundra vetes, as kundra familjes, kush as kundra vetë, vetës? Është kundra vet me të as ani yeri aj kundra, vetë kundra, kundra, vetë kundra, kundra, kundra, vetë kundra keve mosh. Pra kush punon kundër kombit vet, as drejt përzëti kundra vetes, kush as kundra vetes, dihet për këtë njerë. Çka thot Islami? Për punën e flamurit Ne vëmë në dyshku shjunin me çëshen e flamurit një kombi. Çfarë, jo vetëm në hartë, zonë hartë, vetëm se. Një gjao duhet t'ashterohet për të cilën një ditë tashmë një fjali prej falive derseve të tijënier. Një gjao duhet me ditë. Qedit besimtarët e Islamit i kemi për qëllim se ata njerëz, të cilët e kanë mbjell idenë në popull se për flamur luftohet edhe vdiset një herë edhe përgjithmonë ta kenë me dije se keda kanë gabim. Në hare për gjithsmun, si a, vazhdon për ato njerëz që kanë gjeft me dëgjuar përgjigjen e Allahut, përgjigjen Islame, përgjigjen fatare. Në hare për gjithsmun për prosperis, ta ken me dije gjithë njerëzit, çka thonë se për flamur luftohet edhe vdeset, ta ken me dije se e kanë gabim. E mirë, kur thupra kanë gabim me siguri se hutien thua që ajo përjesi, çisha është pra e vërteta, xhamati i nderuar, besimtar, në hare për gjithsmun duhet të mësojmë Se nuk luftohet për flamur Po luftohet rrës flamurit Në qala kene registru Luftohet rrës flamurit Dhe të fat A rrës flamurit në luft Kara i popull Simbola shaj Ska i gara me ta A rrës flamurit Kara i ajan Shka ju ka rrës flamurit në tok Për atë shkak gjithë mor në luft Kër qëkot Njoni duhet me majt Bajrakin ati i populli përpet Edhe kër të vrata Shka ka bajrakin Nuk moment çetri duhet më ngrejt. Më e hartër më për shkak se ato ushtri, si të mos ndrejat në sekond 4, e kuptojnë se na hopëm. A kupton çesh në barakit ajo? Andajoj më kanë luftoj për flamurin do të desh për flamurin. A dini pse kështo? Se në atë rrokë a di gjikimi, kjo vazhdon për ato shkaskan me dek. Kjo është realitet për ato shkaskan ditë kiametit. Të afaranit për ato shkaskan nuk besojnë se nxjallën njerëzit prej vorri, a ato shkë besojnë se nesër ka sot. Ato duhet me di çka kanë dek për flamur, duhet me di se Allah, u nes, Allah u nesër Allah, nesër i jozat, jenen tin e ju si duni me hi, për flamurit u duni me lim. Ditnë kiamet ti ç'të nda porta të vlok, jo afet, uai garë ska. Nuk manipulohet, nuk rren njerëzit. Luftohet pra, edhe një herë po e täkit. Luftohet për Allah, rast la murid. Hë? Për Allah, rast la murid. La muridi duhet të konë daim anal. Çka flamur fjala? Fjala pyrat, fjala flamur, çka do të them? Si çelënjeri, i cili asht çeliz, e një kombi ka këmishë lavaj evet, çka vesh sa bale. Ka këmishë lavaj, evet, çka vesh ta bale. Mir po në mëngjes, as një këmishë kate popoli duhet me vesh, a jo këmishë kajnë flamur. Këmishë çka vesh kate populli për diher, e kaim në flamur ai duhet me nei nalt. Ta tonjersh çka e din se sa nalt duhet me nei. Se lejoni kët, këta kur bot Të nga falë një vallaj Unë si hojh nuk kam kur një kompetent Se njoni e ka mërë flamurin A ka shtin loqa, a ka shkele, a ka gjega Unë nuk mui kur gjo me bo Unës po mui me bo për kulisën e për lokit kur gjo në katon Jo të të bajë përket Njeri privat, shumë privat Krasa Udheqen e shtetit të Omerit të ma Me atet të Omerit të birit Të Abdurazizit A janë të njejta krahasimin me shtetin që ka udhëhecu marrën në xhatabe di mu vet e tat mueni mu dit edhe krahasimin të cilën e ka udhëhecu marrën i Abdulaziz di vet e tre muaj e tre dit me periudhë kanë qenë mes kទីve kanë qenë disa njerëz mbas Omerit madh kanë qenë në Osmane dhe Ali u hatarë tat muaj tani pasati Muavija e pas Muavijes Jezidi xhaleti keva Allahu xallahu bi tarazi u bof tak mavorun shamkar ki iditi tipopit vllau jon i dashur se nuk ka dalim Në shtetin e Omarit Mal, Xalid Khotabet, edhe nuk ka dallim me shtetin islam të cilën e ka udhëheq Omar ibn Abdulaziz. As në dallim nuk ka. Nmes, në në shtetin e Omarit Mal kur e ka udhëheq, ja nu ligje të cilat duk janë nu ma vënë në shtatë të marrë pak. Elë ka apka punuar Sharia e Islam sipas dëshirave të Allahu Xhejallahu, kurse në shtetin e këtij ditit që ka udheq, Damas, kur, dalima, ka e ka udhëheq prej Damaskut, në dallim, karrika të parit ka qenë Medinë, kurse karrika e ditit ka qenë Damaskut. Shum Uh, në kohën e të titë ditin, u shtë ka nëhetë me dhenë. Me drejsi ku shka qefë me ditë, sa është punu, uki me dhenë ka hetë, edhe dhenë nuk i ka hëngërë, dherin që këtë rastë ka qenë. Atëna që ka ka pdekë i njeri, një që banë ja ka sulmu uki i dele, edhe shkonë në haberi se në Bagdad, se që banë i thësë dëtrije së Bagdad më ka hëngërë, në sënë të uki në dele. Tha shkonë përë fli, shkonë përë fli, tha. Maska të në autorë dhe venë haberin Bagdad se për një ma o marim një Abdulazizi ka, ka ndrujë jetën, flirë atë birë ata, se edhishka ka ndonë, si ka ongërë që të divet e tre mujë, të teri za i zotria me drejtë për në të gjë. Se këshillë i gjamiës nuk organizoj të ubimin fitrave dhe zeqatit për ndërtimin e me këtebit. Edhë një harëp, se këshillë i gjamiës, do me thornë ashtu jale më të lakë për gjamiën tonë, nuk organizoj të ubimin e fitra me ktevit me siguri se gjëmatit jon e ka iniciativen edhe e ka nërmen dërtimin e me ktevit këtë pranverë Allahu Gjelle Gjerali ukejt gjëmatit së bashku indihmo por punën e fitrave bashkia islam e ka që blokin zirtar me, me idhon fitrat si pas ati blokin na blokin gjithmon fitrave kemi respektu atëherë kur në avkadasht neve një dinar me studiu në kuatë e tonë me studiu i kemi hejk dorë prej fitrave qëkojnë fitra për me drejtë në shkup edhe kemi shku që shkimi shku ja, si shkimi studiu, ama fitra si kimi morë kur nërma i spari për veti, e dita në rastin e, në rastin e si vendë këti katuni, katuni ka pas drejta, mas i popytni për këta pëse, gjemotë i gjamiës, këshilë i gjamiës ka pas drejta legjitime të të bëdhë dhe të, të banë ma betë për këtë qeshtje se ka vonë nëbi 100.000 markë për ndërtimin e rindërtimin e kësa i gjamiës i vetë, edhe prit me organizu me këtebin i cili shumë kësa i gjamië e i duhet, Edhe pa mekteb më mësimi shumë shumë vështirë ndoshta do të jetë më zhvillu, ka pas të drejtë. Amar mënyrë legjitime, më mbledhën xhamin, më bën proces verbalin se në xhamia e Subçanit si vetë dojmë dë, dë, dhe dëshirojmë dhe kemi pruvë ndim që së dhaqatri dhe fitrën ta marrim për ndërtimin e mektebit ton për shkak se jemi të ngarkuar, jemi thonë me kësi, me tre fakte, edhe nëse jemi të ngarkuar, kemi dhënë parë për xhamin, kemi dhënë parë për shkollën, për dritarët Edhe doim me ndërtu me këtë, pra me na liru, edhe kjo më u bën në mënyrë zyrtare. Andaj, jo, njëoni më shkuën me thonë mua shumë me thonë parat, si japim si vetë atje poshtë. Me çka të bëhat këtej legjitim. Çka të bëhat këtej me laps, çka të bëhat këtej me shkrim, çka të bëhat këtej në shas, këtej tabel. Për si ajo me tabel, xhamati xhamia e tabel, xhilli bashkisë, tabel, xhilli xhamia e tabel, këtej tabel. Këto në këtë mënyrë tash e lejuar këta kurkus Sulejman, me ç Allahu jalla jalaluhu si doim me badesh kajon apo na ati. Ama me shkrim, edhe me nënshkrime, kjo mund të më mu bës ka problem. Sa kaet Omar radiuallahu anhu se kanë si ka, si ka vdeq shehit apo si ka vdeq shehit apo jo. Omar radiuallahu anhu ka jetu 63 vjet. Edhe ka vdeq shehit se një njeri i jo besimtar e ka organizuar një djall, që djalli ka thënë me me fe me fe mushrik, e ka pasemën e Allahu. Bile Nasrani të mfalni ka qenë krishter me fe E ka pasem e bulu e Nasrani E organizon një njëri këta Që u merin ta sulmon me hrabë të u hrab fal Edhe ki njëri me një brist Boa kinë se ashë musliman Ven me falë në mozin radhët e muslimanve Futën sofin e parë me dine U meri ka qenë atë natë imam Sikur shka ka qenë atë detaj me qenë dajma imam Tërtha konë khalife Edhe në kohën kur aja është në ruku Radiallahu ta alanhu E sulmon u merin me ditë rame dë briskit, mes shafës edhe shpatës shmajt, edhe në pak, vetëm takë mashtimë u momenteve, sa me jalon, Abdullah i gjelit vetë, disa vasijete jeton, edhe jepëm anetit. Para se ti ndonës kjo, arsjumër radiallahu ta'ala anu, ju ka lejmru sahabove, ka thonë rë ejtu, fil me nami, pa ka anë në dikan, në kara, karani në kratajin. E kam pa në ndër, se një knusën kakashnë, mes shafës edhe shpatës shmajt diha. E kam mkaqosh derm mes çapës edhe shpatullës me. Zati e bluqë lë nacerani, ti njerë i krishter, Omer radiyallahu taala anhu e ka vrar me pres mirraf të e fal namazin derm mes çapës edhe shpatullës. Vasieta të cilët i kalon dihen o bir jam Abdullah, ka thonë gjona që janë në vend ku unë ulhej islamin, ti a dorëzosh atijve muslimanëve më, ti she kujdes për i maludet muslimanëve, mos jesë diçka në familje elbet. Ro pra, ka vdekë shahid Njeri u është besimtar edhe atëher kur ban mëkat dhe bëhat armik i zotit. Njeri u është besimtar edhe atëher kur ban gjuna, do me thonë edhe shpallën armik i zotit. Bëhat armik i ja Allahu gjëllë gjëllë ru. Gjëmatin dërshëm. Njeri u deri sa nuk thëp me gojë zirët arishtë. Unë më, për shembol, runa zonë, unë më nuk i takoj fësë islamet. Deri sa kështu nuk thëp, Ne konsiderojnë musliman Ose, thot një ajet për ajeteve të kuranore Nuk e pranoj Thot një hadis mutëvatir nuk e pranoj Thot një norm Ne, se unë jam musliman më në mozën se pranoj Jo se baj, thot se pranoj Pro kejt ato Shkasojnë për një norm, për një normave të islamit Nuk e pranojnë, nuk janë musliman Edhe janë anëmis të allahu gjëlle dhe lalu Kurse këto qërët Me një mënirë si na Kjo kategori si na Me një mënirë Këgjë janë mi nën Mista Allahu në disa raste. E kur jemi nën Mista Allahu dhe jemi fat musliman në ato momente kur na di disa norma i lëm pa bu. Edhe i besojmë se duhet mi i bë edhe i lëm pa bu. Sukurkosh për shembull, çaj shikam ket muji Ramazani, A, e, e ka dit shumë mirë çka dashnë po, edhe se ka bu. Kjo është armik i Allahu Jellalul. Po kurta vetësh, duhen vë një zot musliman. Pra e konsideroj musliman. Çka do të thotë e konsideroj musliman? E konsideroj musliman do të thonë që i ka bon? i i, për që ka me bo? I miret që i ka api, që ka të bajsh, që tu janë regullat, kur dese e mështelim në Meqepin, i alajmë gjenazën e qojmë varat e tonë, si të janë njërëpojmë në alajmë, ta ne të la administrate merë, ajo është kejtë punë në që tërkuj. Kam të gjuar se Hadis Tuleman Rejtjepi, kredetari i Mështëratit Barshtis, zlomën e Meqedunisë, para një dhi viteve, apo si jam sigurt, Në një ditë xhumoe gjat Ramazanit të xhumos, gjat namazës së xhumos, ai ka qenë në mal me xujë terrat e grip. Me Perçkovskin. Zbashku. Krea krea tarën e milicisë së Maqedonisë. Sa mundet me qenë krijetari im si musliman kur para disa ditëve Perçkovski nai vrojti në vlad në Tetov, vetëm se dashnit të praktikoj sunetin e Muhamedit (sallallahu alajhi wa sallam) para të kërkoj diturinë nën shkrimin i BR. Vllau i dashur, për kët fiagj që dëgjuti, emëna kemi ndëgju si ti. Nëse se më nidit ju mo, a është pa më në vend dikun kryetari me shëtit bashkë Islame, dëgjui derra tekër me kët njeri. Ço shto si ti emëna kemi ndëgju. Kemë ndëgju prej njerëve, çka kemi ndëgju edhe nasi ti për njerëve në mezhlis mundom, të cilët kanë thënë shumë me dëshmu për këtë. Kan thënë mundom Muj më dëshmu për këta lirisht të ardhud. Mirë po, ashtë pravë si hoqë, si më lajakup. A, a muj më dëshmu për Allah, u gjëllë gjëllë e qërë nëse ka, ka qenë për një me, unë muj më dëshmu veç kërë të kem qenë të gjujtë. Vesh që atëherë. Unë nuk ka munë të gjuj, nuk gjuj dhe ra ashtë ditë në gjumë, ashtë shtunë. A sa i përkata mundët me qenë krijetar, më, më, më këtë fe, më këtë këtë këtë këtë I cilie gabon aaj kaq ka trae, i letra pa ka vola madh te burra, ka bon ditë rit vit pazarit e ka bon naturisë, bon ka, bon bit ka, bon ka bon ka mos. Nezer prapë ban si çkojm na çdo to llafta prap, mbas nezer afa, afa prapë pronto. Allahu Jellalul nei bons munds me nehara për gjithmonë, me utrazu me një vet vet me jet letë njoftimin, isulina kara për i xhepi për shkak mos kujdes i desit grave tona me nai kap xhep at kur dash kapon. Oja jon i dashur. Sai për kët predikimin sipas mendimit tim, ju sivjet do ati ma e, ma e keni përsosër mis, misioni i juaj predikus, misionin i juaj predikus, por ne lusim Allah unë gjëllëshen u që juve, edhe më te e për të ashton diturin, të ashton pasurin, të ashton durimin prej munafikëve të cilët dëshirojnë të u nënshmojnë, kurse ju, insha Allah, keni me qenë, me ingrituri gjithmonë në mesin tonë. Allahu a largofë viruset prej shëndetit dhe në fund, Allahu a, a hapë dyrë të gjënetit bërë slupçan. Allahu gjëllë gjëllë u, ashtë të keni dëshirë për ne që jemi mirë, Allahu gjëllë gjëllë u i ja u shumë fishofë të ashurin me zveti dhe diturin e pasurin e të gjitha, insha Allah. Për halaleqet që na i keni kërkuar për, në, për angajimin e juaj gjatë këti muaj, nga ona ime personalisht halal, 700 katë të qofë, por edhe ju neve në e bani halal. 700.000 katë isha Allah. O gjë jo një dashur, pasi që jeni kolegë me Zenon Berishën, sekretarën e bashkëtës silamet Macedonijës, me siguri e njëhën i ma mirë. Dhe uh, në thoni se cileve muzet ju përngjetë si mentalëve, rizerave apo malit pak e madhe burra ni kaçor inshallah pak e madhe inshallah për për na shëndeti kujt për a të pamë për së shëndeti me siguri përshëndetje islame selamun aleykum të lutem me më për me më pun përgjigj në në doshta Shkrimi i keq Si pas mundësive Të lutëmi përgjigjet me, Përgjigjet me i kësi Si Pas mundësies Me sabër Pyqja e par Mësit ti Me më, më qitë një dorë nuse Apo, apo ka se vab Tëri këtu përgjigja Me qitë një dorë nuse Pa rejna, ka shumë se vapë. Ama mësë me rejtë a gjë, mësë më mu po të lashe a gjë, një e ditë adhe, mësë me shku me qitë një dornuse për një këmish me të adhon ato njerës të adhjim ato. Runa vëzatë, me qitë një dornuse ka shumë se vapë. Nëse nuk po u i disën, po ndarë. Mësë i se bë, mësë i se bë po banë mësiti, a, a, a, a, a, ka se vapë. Nëjse u, Masa po shkon gruana keqsa mirë, të mfalni prap. Por gjithsesi po për kuptonosh ka fjala. Njeri po punonot për të mirë e po e bën i dor nuset ona ato po dal. A po vën mësiti për mësiti për gjigje ka fjala më spart. Me siguri çdo fare flitët. Mësiti masor e çu unë kujtova për të mirë u boshti u dajte ato. Unë shkam me punë me siguri çdo fare flitët. Jo, innamul a'malu bin niyyah. Tisita ka shepas niye me bezemër di familje me i bashku që ata ta ndërtojnë tratën familje, ti et çelize islamit edhe popullin tan të angritas merta, ti më kurdan ata nuk ke përgjithsi. Ama ku duhesh me pas shumë kujdes, si të kishe shkutë Zengini, si ti shkutë shumë pasanik i marr. Më siti dhajtut me kon shumë nidishëm. Kishu ku... ju lutem përgjithsi. Si të kishe shkutë shumë pasanik i marr, i cili me dollara me marka milioner Edha e ki rrit e kisha shtrizata, ja ki çik çikën e atij atij buqarasin se le han buka lamoj. Kurtve ne ajo çikat mia edhe nini te ki, ka kujtu se sigurt te babaj ve. Ba, e ninsin ne harnije për sqëti. To ne madhi kur i thot ki burri kraj çikës, sa doja e vetëre, buri, njërë, me kallzu se babun unë e kam fabrikant te ashi finjim se le ka te vetre babostema. Ai i sot ai burrit, as muj te, vizabla qenare. Me paskon te ashtu babaj ozëzonte unë. Jo neare. Në të kondërtën shkojnë çika në Fugarra, shkaçil, ja çet më pas tani kishka islami se lejon këta asa parën se lejon as këta. E kur shkoj ajo çika Fugarrat dhe ngjini, ai zengini për ditë i zot asaj, as marr tani në ditë ka marr më parë ti kë almas parve mia, mos ka almas mua. Të jarrë qevertarën në smumë me shkreta, edhe në këtrasën në smumë. Kto punës ti bënsh, ai islami kur shkoi kjo çika te kadia e zhetin islam, kadia gjodi dan më një herë. Tho, bëba fa Ramazan, Tho, po doja është ka standardi i kafës. Dobaj me kafitrën Ramazan i milëndzim Smart. Ti jesh milëndzim Smart fitrën Ramazan, po ti je japla, nisi ti si ta bësh vot mi marka duhesh me ditë sesa kët fitrën. O po bvojot? Po bajm ka don fitra hiç ka marr fitrat. Dobajm ka marr fitra. Ah ka dia do të haska, nuk shkruaje. Kini xhap rishën. Kini xhap dawn bon ja. Si do puni ti kishe bën baju mirë ditën e kiametit. Kam anket mesim ton këtu. Diku është 13 markë, diku është 43. Kto rivija jonë që tash e ka shkel fjalën mësit e hemen hemen, e ka shkel fjalën mësit, a fjalën mësit nuk duhet të bësh shkel. E kanë shkel, e projektive pikuri kan shkeli, dheri tash, pune, gjojt, kanë shkelë deri tash, është statistiku puna në një jetë suksesshëm e lloj suksesëm, sa tosh ka kan marr nuzet e veta, edhe se ka papë për para, se ka ditë 98% një jetë janë ngom janë egzistu se sot e ma dit që ato shka janë gjetë pamësit që ato 99% një qatë janë da kam përqelim në ruzullin toksor në, në ruzullin toksor nuk ka prej pak bereqetin prej pak bereqetin për tja dit sot ka vlef me vludi me knur se disa apo thoin hoxalar si vjersh a, hoxalar si vjersh apum apum apum Ma mir me knum me vlut ajo apo ama mir me knum me vlut ajo, t'm falni. Ma mira me knum me vlut. Ato xhallash ka thon se me vlut dhe aviersh e kan me vën, si e kanë pa vën, t'm falni. Nuk kam një që ti hoç ka thon me vlut dhe aviersh, po edhe un kam thon një herë. Aja shi radhitëm në formën e vjershës. Kështu si të kemi thonë na, si na ket një dikush, ai radhitjen e ka në formën e vjershës për shkak se kur të knoho ta i lezetshëm. Me a heq çat stil, hëço dengon. Jesër u god, e nuk ka një i më thon, Allah e emrin, ta përmendim, dajim, bën ispunën me të anjësh kush bërt xeka, edhe më thon, o Allah, ti na dajm ta përmendim emrin, bile, menis, da ima, menin, me një dajm me emrin, me emrin tan punën na shumë mirë. Aja e para tingllon malet pafort, me vludi, as i formum në formën e vjershës i radhitëm për me ardë m'alezet kur ta knoish, a përmbaj që kush ka çef, doni herë si duani do t'ja vllai do lexerat, edhe xhallar jo vi kam thon me një katur gojit ta është komunë komun kamenicës me një kësi rafte, me një kësi mesete ju kam thonë se ku shka dëshirë me ditë me vludja ka bazë aska, i kam ato mundësi edhe Allah i t'i bajë hamd i, baji, i kam ato mundësi kejtë vipër vijë me taksin ajetë edhe në hadisë kër pika në shimara vipër vijë me taksin që kjo vinë filan ajetën që kjo vinë filan hadisën Allah i t'hamdë volë mëra më rëmë, më burë Kvitja 3 Qka me të nuhë, tu ka përsi Ka vorët Ka vorët Ka vorët Kër të ka përteni gjemot Thunin Bismillahir Rahmanir Rahim Të nënë e një elham Edhe thunin për shpirët atë e ketë gjallëve Edhe për shpirët atë e ketë të dëkmive Të mejtit Muhammedit a.s. A banë me a dhonsë me ju dhonsë selam Jo a banë me ju dhonsë selam Po duhet me ju dhonsë selam E që shajnë selam i vorave, me sigurise, ka pak dalim piktik, to. Edhe në selamu, selamu alikum, dara ka u min, minin. Na që shtu jaf me selam, a jush ka se dini që këtë selam, që shtu juve jaf përkëthejmë na, që ta keni nërmenë, dhujtë selamu alikum, o jush tëpi e besimtarve. Se aja në shtëpi e kuj, a shtëpi e besimtarve. Dhe vetë me marë selam, pa banë me marë selamin vetë, frish punë hiqë. Du e çel vorrin, du e çel vorrin. E po po. Ha, s'm fal. Për, për shkrimit të falit që tash unë sot shtipish, as di po lezej. Du e çel vorrin, a ban më thon puna më. Kto do më thon se do jem, kan shku me çel vorrin, njëri ja ka armë uni më pak më von, ja tu ka forcim, mendoj se çdo na fjalat, a ban më thon puna më. Po dha ja punam var, Allah. Aja punë shumë e mërë Që ka përdo të ja e prapë me emnu A si tjetë e prapë du të milonë zinë përmi tokë prapë Aja punë e mërë Sëmë e mërë, sëmë e që punë heqë Sëra malikum Në shtetin islam Shpioni si dënot Në shtetin islam Shpioni si dënot Se popullë jo nuk, nuk, nuk dëshiron Të ndëgjoj Për gjihadit Numër nja Në shtetin islam si dënot shpioni Allahu جل جل القرآن الكريم قفوا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا شtiuni në shtetin islam më së pari për të burra sipas Kurani të Kërimit bën hetimet çka do të bëhën ka special për zonat të cilët i bën hetimet e ndiejkin gatm vak procesin e atij derisa të vërtetojmë an shpionajo se nuk gjozan mendojnë në një rast për rasteve Në Turqi, të rejtë po të më haptas Në Turqi, shtetë i plët njëz Lik fidonë si pas dënimeve shka i meritojnë ato Ka ndodh, ato e dinë Së po i baj shpifje Ka ndodh mazdi vetëve, tri vetëve, katër vetëve I pa fajshëm ish, ish ekzekutu filoni Po të shtipo deli pa fajshëm Kjo në islam nuk gudon Më ndodh në asë një rast Nuk ka ndodh asë një are Në shtetë i në islam Si të disho se filoni a shpionë Mënyrë ban hetimet. Ato hetime duhet me zgjat shumë. Ato me pjesë, në ato hetime duhet të marr pjesë njerëzit vetëm çka e falin namazin. Asnjëri zgudon me uverë shkas falët çishën filonin. Asnjëri nuk zgudon me uverë shkas ninon çishën filoni. Asnjëri nuk zgudon shkas me son uverë çishën filoni. Po vetët kripa, ajo maja e popullit për filonin. Si të vërtetohet me 10 vet, 5 vet, 2 vet, 3 vet, me hetime, se përnina shpion denimi i kti as ti pas shtetit islam sipas fetit të islam mash dënimi i kish sipas fetit të islam mash sipas krimit që ka qenë shtin un nuk muj me t'aktuar si as dënimi si hoc derisa joni po thot nuk thot për shemb çike punë ka bën e islam çuhtu çike që punë ka bën pra çike dënim jo, si e ka ama ju si dënot anafedim çka ka bën duhet me dit çka ka bosh pionat duke bën vetëm një, pun. një, pun. një punë pionat i bën 100 milion pun ato me një pun kur nuk minit pra sipas veprës edhe dënimi si te kerveli pra dora sithë gjermas akru dihet jon dihet sithë gjermas akru dihet si ti ket, si ket, si ket vjerë e më radh sku me re Selam aleikum emisionin fat se populli jon nuk dëshiron të dëgjojë për xihadin populli jon as e vërtet që nuk ka apetit xhami pas xhamie ka dallim xhamia për xhamisë ka dallim xhamati për xhamati do për gjithësi si popull 9 milion në më azh e vërtet se nuk ka dëshirë më ndëgjoj për xihadin për xihadin Se gjihadin e ka ledzu për e mire ljub jëfticit. Kushe ledzër shka gjihad për e mire ljub jëfticit, nuk ka që e fëmendiju për gjihadin. Se fjallin më gjejit edhe fjallin gjihad, anëmi që dhe tonë ja kanë shpalë pokullit tonë nërmen. Këtu ja kanë regjistru, ja kanë spjegu se masakrusë. Njerë shka presin djinë, njerë shka dirë dhe në gjakë. Eh, që shtu kur ta më sëjsh prazë gjihadin, për një men nuk ki që e fëmendiju për ta për Islam, për problemeve të, për ëhoxtan, për Kur'anin e Zotit, për Zunedit amerikan. At harë ska popull që nuk ka qejf këtë fjalë mendyse, nuk ka fjalm atamën. E çka do të më thon fjala jihad pra? Fjala jihad do të thon luftë. E çka do të më thon fjala luftë? Ë, çdo ua problem. Ë, çdo na problemi. Në njëq në Komanon spitalin e harë. Na pyeti, nuk ja kemi vetë emrin. Na pyeti, "Hoxha, çka do të më thon jihad?" Tash fjala jihad do më thon Borba. Qështë do ishte përgjigja ju? Borba. Ta ne e tashënë. Po shka do me thonë? Ratë. Jo. Ratë do me thonë harbë. Pra ratë në këtë gjuhë arabishtë harbë. A gjihad arabishtë këtu të na borba. Shqipë edhe ajo dhe ajo luftë të na si kimi diksi. Po aje kimi, kimi, kimi qëra fjallëna. E shka përfëshin fjallë a gjihadë pra? Përfëshin fjallën borba. Ta stën është e vërtitë? Na nuk bën kështu. Pse Borba bash për shka? Tash të mfalësh o burr. Që s'do ju kemi përgjigje aty edhe para juve për prezantojmë këto. Na falni. Ju keni pas gazetë dhe keni hala që 15 vjet e gajnin Borba. Ndogravdel. A van me kon Tha, përdo kjo qetra, a jo van? Po rrehet rban me kon. Ju e keni cituars momentalizëm maqedonija gazetën mllad Borët. Në Skopë hala xhalla Mujahidinishi pi vet. Mujahidin mllad Borët Mujahidinishi. Kyu a van me eksistou ban? po edhe kjo qetra banë me egzistu, shka? Pse njënja me bo mësë me egzistu, qetra mësë me bo më egzistu? Pra njërzit neve, na gjithë mund, zare kishmi qenë të, të, të, të denum, me prej qerve me ndëgju, shka të me thonë nëman, shka të me thonë gjithat, shka të me thonë zekat, shka të me thonë salat, jo, prej neve du të me gjithu, luft, e luft pra me shka? Luft me laps, luft me shkoll, luft me argument, luft me, dor, luft me, pasuri, luft me dinar, Lufë me menquri, lufë me mprapësi, lufë me arsim, lufë me shkollë filore, lufë me fletore, lufë me vizore, lufë me drastez, lufë me mësus, lufë me univerzitet, lufë me fakultet, lufë me mbi fakultet. Edhe lufë me shpat, e lufë me pushk, e lufë, kur t'i vene e rejni shdo gjohës, kejtë kjo mësë brami, hinë në fjallën gjihet. Me ju prusë mi dhe bukë në kësham halal bura, është gjihet. Me shkume për unë artone, është gjihet. Me quthullin gjami, ashtë gjihet Me nguho që një muj hunqta, ashtë gjihet Kejtë këto hindën fjalën gjihet E prapë set ketë fri komplimenti gjuketa Ajnë ta ka në mrena edhe paska tu Emisioni fetar në cilin e transmiton Radiostasionet priva, private TVZ Dhe Hana në oran nëmë Të martën në, në mbrëmje A ka të baj me islami Me siguri se si ta prezantojnë ulemat e Islamit, emisioni me siguri ka të bëjë me Islamin derisa ulemat e Islamit folin tash. Sa ka të bëjë? Është puna aktive që organizojnë ligjëratat. Asalamu alaykum. Ndërsh me hojë yon vigilant. Që nuk humishom ne personalitetin ton të shquar, korrektsin, bujariën dhe të gjitha ambiritet që i ke. Të, të faleminderit shumë dhe se jemi mirë njohës për këto liderata dhe mësimin që ne e këdhen me në të gjithë këtë mund e, e ke ndërruar me të gjithë këtë mund e ke ndërruar fe antande islamin prinderit fshatin në të cilin gjdo njeri ati kulin dhe dhe mbjell dashuri si kur ti ashtë besnik e, ke ndërruar popullin tan dhe unë e mbite gjitha këto zotin gjeldeshanu Të nderovdh dhe të ty dhe të gjithë umatin e Muhammedit (paqja qoftë mbi të) pyetje. Pjes kështu ndarri i femrës. Kështu ndarri i femrës është i mall. Por a kanë fjalën me disa e kanë fjalën me disa raste që ne janë të Jahoora, si për shembull Bosnja, ku me të mëdha nënshmohat dhe preken deri i Isa. E për të e për të ikur këti akti poshtrues, disa prej tyre Kan vënë vetë vrasje, Allahu akbar shfarputje. Si i konsideron Islami këtë mbytje? Pra femra në Bosnje, se si ne ju ka marrën deri në Përkandë, është vërtet se ju ka marrë, kan vënë 50 mijë femra janë zhdëruar në Bosnjë. Edhe disa projektive për Mesmeran kët kurth e kanë braved vetëm përpara. Çka thot Islami për këtë? Më sfar Islami para se të vjen vetë vrasja, Islami thot diçka tjetër se gëmosi ndershëm. Islami thot që muslimanët të gjithë 1 miliardë xim të jenë të organizuar që kjo mësë ndodhë. A vetëvrasin, islami e ndalonë rrept. Dhe jenë të të razuat, që mësë lejojnë me u bokësi. Pse janë bokësi gjona, se në kemi leju më u bokë. Për atë shkak, ka arterit e vetëvrasja. Inshallah. Allahu gjëllë gjëllëruhu nuk e banë, që nësër ajo motërt në thotë, un e bona këta, se ju orga, su pa të të organizu me mbrojt për gjëndërimeve të huja. Mbulesa e femrës është farz Krasa kras saj është edhe shkollimi A mund që të shkollohet pa mbules Në rëthana të ndryshme Që siq është për shtetja aktual të këne Përshëndetja dolar Shë e dolar i dolarit përshëndetja Allahu alem, së hë më siguri Sëllamu alikum edhe një herë Pra mbulesa e femrës është farz Shumë bukur Edhe arsimi farz Pra di farzë femna e ka fardë me qene mbuluar edhe e ka fardë me qene shkolluar mirë po këtu të nasi baspikjës këtu të nasi baspikjës këtu të nas këtës për hapazari ja e shkolluar pa, pa shami ja me shami e pa shkolluar mendoj se për këtë për këtu ashtë, ashtë problemi unë përës qëtash edhe përgjigja e me në këta do tjetë pytje unë përës se pra nuk angazhohet ki popull me ullë me bisedu si që bisedojnë mashkit që femna të shk Asmiherë për këtë punë nuk janë angazhu kur edhe mendoj se se kanë një e burat e tonë më ullë me tonë Kjo farëz e ka me shami me hetë edhe farëz e ka mu shkollu Pra lishën e qkoj me shami e shkollot Universiteti, shkollat, bankat Monë popullin tonë nuk i zonë që i ka t'i kalabalëkit Ej, pra për këta kur nuk ullën Atoj shka për këtë punë nuk ullën me bisedu E bajnë sot edhe ditë në kja meti gjunojnë E mos shkollimit femnës tonë Ato gjithë mërë përgjësia është në qapën e ative Njo e mërë është La, la Ma si me maqin, ka s'kaj Letra është shkruar disa ditë Por kam pasën parasish Të mës pë, pë, pëm këtë kupton Edhe nuk e kam dërzu Deri sa ndëgjuam nga ju Që lirisht të pranoni të paracit një pytje, kritika, kshila. Këta e kemi bon e vërteta. Ju lut me që letrën të, të marrë në dorë më la e kupi. Ledzone letrën, së pari nëse ndini ndonjë brengë, të ndonjë pytje, mos, At, mos e publikoni. Atë pytje, mos e publikoni atë pytje, ndërsa të arshishme, shka janë dëshiroj përgjigje. Pra, në si të shohëmi të arshishme, përgjigjemi. Si mës të shohëmi, së përgjigjemi. Po e ledzojmë pra, bismillah i Paçja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Kjo është përshëndetja ime me të cilën ju përshëndes në zemër si shqiptari besimit islam. Më lejoni para se t'ju pyes, për disa pyetje ju njoftoj diçka, për raste i cili më detyroi t'ju shkruaj. Unë nuk bazohem në definicionin e disa të cilëve besoi. Puna e krijoi njeriu. Përhiqit, përhiqit, rrafhiqit, tekhiqit, etj. Por unë bazohem në këtë besim, prej Zotit. Prej Zotit, te Zoti, rraf Zotit, tek Zoti tjendëritë e letëras, a e di kur themi se ligjerimi i Mulla Jakubit më pëlqen, thamë diapazonin e gjerë, themë diapazonin e gjerë që posëdon Kurani dhe oratorin, dhe aftësinë që keni, aq bukur, drejt dhe rrjedhshëm, ligjeronim me argumente nga Kurani për rrugën e Zotit, më këta më bëni krenar se jam i besimit Islam. Ndërsa organizimi ju këtu ju jo, këtu duhet të themi realitetin se pse neve në pëlqen nuk kam për qëllim t'ju nënshmoj apo t'ju kritikoj, apo t'ju mësoj apo t'ju pështroj, por kam për qëllim që respekti që kemi për ju, që ju të jeni i pagabuar pa, ala sa s'kam shku të poshtë t'ja ashe për mundshme ne t'jemi të pagabuar e për pa mundshme për çkak se asë me laches jemi asë për nga mërë këtë fesë së ne morim për siper se veç për nga mërë të dhe me laches nuk gabojnë kur qeta sa me morin përsisht gabimi më prezant për çat kemi kritikuar letra, pyetje, vërejtje, sugjerime, këshilla, kritika, si të përmirësohemi këtë duhet të thaka që këta njerëzit të cilët nuk kanë përgjegjësi po edhe edhe çe gabojnë nuk i mirët për të modhë ndërsa tek ju gabimet dhe silljet e juaja regjistrohen jo me kompjuterin, me kompjuter elektrik, por me memorien shpirtërore të njeriu të cilin gabim apo lëshim i moskujdesit tuaj indikon shumë në popull afron apo largon njeri Se ju jeni në ball të njerëzve, ju këtu, ju këtu, ja këtu lindi një kritik në organizimin tuaj, një kritik. Në organizimin tuaj mos lejoni njerëz të ligjërojnë pa përgatitje, të ligjërohatës të tilla, e cila duhet të kontrollohet nga ju, pasandaj bëhet vurdh. Djamët ndërshëm ka hala edhe në faqe me lezuane, të më falni, edhe këtu nuk do të shkojmë më poshtë derisa ata bëjnë shpjegimin temp shumë shkoll. Edhe këtu ne edhe këta nuk do ta vojmë kur. Në nuk kemi leju kur që letran tonë me të cilën dalim me ligjeru në të mëna i kondrolu dikush Këta të më falni si a kemi leju asë polisëve titës Asë një are Për në vitë një 75 deri sot në këtësat kur ku i hala asë njerëzve në bërshinë islame asë jashtë të bërshinës asë shartarit, asë partime politike me zilë se kanë kërku me datë një tja vëjnë me dje me datë një 26 mars të vitit 2019 dhe -20. di njërë të departamentëve politike tona, një grup shumë i vogël ka kërkuar prej mua personalisht që letrën unë e shkabaj desh jamis Sluçanit ta lexojnë ata përpara. Edhe tak sho ta xhopin shka kam një et me thon, që ta vin shka shka ban me thon, shka shka zban me thon. Kë ju them, e ju kam thon ative. Kafen e ju nuk e pi, kjo kafe nuk ka kafe ime. Për shkak shka shka se në letrën tëm e shkali xhirojun në Sluçan, nuk guxon kurkush më afro me bashkë kanë përgatitur. A dini pse? e ative për ju tham, edhe para që matit tam për e manifestoj se on legjeratet e mija shkaj majnë gjamit slupçanit gjdo legjerat paraforsisht e majnë 16 minuta për 16 minuta shka foli, këta në thamë para Allahot me përgjithsi edhe përgjithim ditër e kiametit para ati nuk kanë dozë që dhe një herë pinë 76-ën kam dalë në që këtë kërsi me spjegu një orë para se të lezëj 15 orë për atë thamë pra onë nuk jam i mendimit Çilëzrat ndaj me ta kontrollon dikush edhe unë të bëhem ai çilëzrat të cilë që vetë ti kontrolloj po kam këshillin tim që a, si cilë njëri shka tipe këtu më fol lejoje të spija shumë cilëzrat e atij që shumë e përgatitur që të jetë sa më shkëntore, që sa më e vërtet, që sa më argumentuar, që sa më me bazë e me analizë me kontrollulljani çetrin as apo të shkurt, imren e ka shkurt edhe as që sim spiritual. Ndërsa pyetjet janë këtu. Kur Zoti krijoi njeriu pa vullnetin e tij dhe në tisa e cilsoi në disa cilësitë veta, për ta, për ta mbikëmb, për ta bërëm Zotin në tokë, ndaj atyre dhe vlera të atë, për të provuar në këtë jetë apo. Ejë, çike të më falni burra, pra inshallah merr një rast tjetër, muslimanë të tesh, pun dukur pak e gat. Inshallah merr një rast tjetër ne jemi këtu a për xhaminë dhe ju jeni këtu. Pasi që mollaja kupi si hoch i fshati i Tlubçar nuk e lan më mar pjesë për hu, për kur gjog në bashkësin islamë e nuk e konsiderojnë si dietar i fes islamë por e konsiderojnë si kundër shtar i fes islamë dëshira jone është që pasi se doin hoxhën e këtij fshati mos ta vinë me mos mos i cedojnë hoxhën e këtij fshati mos vinë me il fitrat. Javojmë jo, me dië se në fitrat kemi ku i japim. Nuk ka emër në mbiemër, pij janë anonime. Në unë hala nuk e kam di veten për shkak se jemi deklaruar gjithmorë. Se bajmë një zemër me veti, Allah u gjellegjerar u më mirë se në edhin, bajmë një zemër me veti, të për të cilën mendojmë se të këshia të o gjalarve dhe jo gjalarve dhe të më metit për nga merit i zemë mrena kejtë. Mendojmë se këshin, këshin i zemër e bajmë me veti. Kejtë kritikat edhe mës antipatit kejtë njërzve i zemë mrena. Pra njërzit kanë drejtë me në dashtë, njëjtën kohë ato shkas nadojnë ka drejta, mës me në das dhe edhe në harbe pas trisme vetë e bajm në zemër e cila i znën më spart të kshit. E jematit tonit si këtë kshia, kshiat mazhar se katuni, edhe të kshia të umedit keq, <taký> bënga merr kush ka qef me qit në të çecën e ubor në zemrë ston sa ubor i zemrës tonë na shi maf jom. Sa i përkat fitrave, fitra është vullnet, fitra është normë në besimtarit, kur kur kush ku kur kush kur kuj hemen hemen nuk gudon me ja impono kush ku më dhon fitrën, ajo është as xhallarat, as bastia islame, as malaeku pi kur kush Sonë zakton këta këta ajë ka tek Allahu Kurani i Kerim, ajetën do të mfalni çka tash momentalisht s'e kam mend të dhënë sura është, por Allahu xhalle jelaluhu thot inna sadakatu lil fuqara'i wal masakin wabn is-sabil wal gowarimin wal aminina aleha wal mu'allafati qulubuhum wa fi sabilillah wabn is-sabil wa fi sabilillah, këto janë kat grupe në Kurani i Kerim, prej të cilëve vetëm një grup e ka ash ash më janu, mu'allafati qulubuhum, që më nuk vënë rrah kur se kat grupe janë kënd, këto janë masakin, fuqara'i Ato shka punojnë bashkësi, ato shka punojnë e të bojnë zëqatin, zonësat, shkollat Me këte pëtë nevojët e muslimanve Nkejtë këto vene, këta gjojsh vetën që ati Eja fitrën Allahu Gjellë Gjellë U të pagop Sëra Moalikum Disa pesimtarë të vërtet, po thoinëse Mëleja kupi si hoq i pshatë i slupçan Po merë pare prej Rome Në qovësa është e vërtet, o hoq Lip javë adrezën t'i dorzojnë me këtë gjami dhe t'javsh përndash, përndash gjysmen e të holave atyre pasi edhe ato që po mundohen t'i bojnë gajlet e tua na kanë shkrujt t'u konë hasht në vitin e kalum në një gazet për gazetave shkashti për Macedoni se më le kupi për mës, për më, mës pajtimin e ti me kushtetutën e rejtë bashkësis islame ka mërë të 15.000 dolar për e rome të kanë thonë. Dëpë thëjë në e thërbura. Kura është pjarët e që të farët e kam vetëm në shqarim islam dhe ajë gjëmatit temë, sinqert, me em në Allah u gjëllë gjëllë gjëllë du të baj, shpesh herën e kanë dhullë, kure jemi pas një sefte me studiu për këtë fe, ka vitë 75, 76, 77, kure kimi bo për këtë fe, a do lezimë të tona si përfajsore, apo anore, skajore, thëshmi, ja mara, ka gjëllë t Pa kandid, skandit me sqeju mirë. Ço tash punë te gatni llapi aktive hala as nuk e më lexun kitab kurkon. Po punë te gatni llapi aktive e kanë pas thon se shejtoni për me i përçau musliman me i bën pikë pes, paske ka thon zoti çisha herë herës se kam e përdorni metod e kur paska qeni pyetur me çka do të përdorish për me i bën njërditorle, ka thon kam i përdor parë. Do thot emnin e parë me kam e përdor. Unë e ka me qita fe, fe muhabetin popull E tani kini me i pa musliman Se shka kanë me i bo një një qëtri Molla Jakupi Si ta këtë pru punën Me marë pare prej Rome Si ta këtë pru punën me marë pare prej Rome A a e dinë se Allah i vetë E dinë se a e mërë pare prej Rome A të herë drejtë për drejti Pa problem Pa asë një problem Zirtaresht të gjamija, të ura Dite në gjumohë e shpal vetën prift i thot unë jam student idon lush gjergjit edhe e ka me emnin nik prejlaja nik prejlaja ja, sprysh pun mo heq heq sprysh pun asni ka qore se Jusuf Islamit kët stuens kreja i kanktari angles ati qka ka vendos me kalun Islam mid gjith londrës si ka ar marre me thon mo jam musliman pisot Në sikall mora as sikagjore. Edhe mua me ditçin i dit për ditë, si ditë ve nëndër ndoll kjo punë, ndoshta, çka nuk as e lejuem, nëndër edhe unë e bajni dit për ditë. Xhamat, katonar, bollmo, data një një, një e muajit që kash vitet që kash, deri sot hoç, pish të jeta ne prit. S'u begon gurxo. A kto njerëz çka i folin këto? Jo kishka ka bogët po pyetje. Jo të mfalni. Po këto njerëz çka i përhapi këtë zonën popull. Këto njerëz çka shkruajnë gazetat si fjalë? Donjërs ka hetin, piktive njerëzve xhamat. Nemont Allahu Jelal, dhe Jellalul xhamati toni thoj, piktive njerëzve në këtë dynjë kur xos dojm. Hiç. As nuk do të kritikoj, as nuk do të sulmoj, as nuk do të punoj kundër time. A, piktive njerëzve veç një gjë e lipim. At dit kur dalmi para Allahu dhe Jellalul. Paradizë të kimiloj. Ajo dit aş shumë afër kemi zgjeguar për ta, në projektive njerëzve si xhamatin ton e tur thorroj. Evojn xhamatin ton edhe hoxhin e xhamatin para asime e thartojne e thartojne me zverti e kemi lon ditën e kiametit vetëm nabdit do të bisedojmë për këtë inshallah me detajet do të bisedojmë a kton vot në këtë botë nuk do të diskutojmë për sikun çka nuk jemi të lirë për ta kemi qendësen më shpjegoj xhamatin Assalamu alaikum namazne falë rregullisht mirë po nuk i kam nisur me ifal me kohë kur më është bër obligim etash A mundëm me falë na file Apo me falë kazar Qa e qështo Ki njeri në mozën shti thot, ki, ki njeri shti moment E falë në mozën me regun Mirë pasi po gëtë Ash i madh I kanë kalu shumë në mozën pa falë Mati ka kalun në vitit E, e, e bërnijës Qeta shka me bo Në file po thoj në gjallart Mendoj se pi që janë kështo Po thoj në gjallart në file me falë Shumë interesant Ka që të raon e merë të parasish jetën e vetë, farze ka shumë, pa falë, i dashër. Të parë në punë, që ka do të abajsh, do të falësh në mozët kaza farze. Do të falësh në mozët kaza farze. Krasë me farze, shkaza, shtine edhe na fila ati, se hitë së prish punë, se ti e ki bon jetë kazatet u, a mi bon kejtë, shtine edhe na fila ati, si të kishë ko, si të majnë kompë, se Allahu qëllë le gjelalu, me të zonë deka, e pa të konsiderohën ditën e kiametit se i kibom o kejtë okay, kaza. Pra, falu, lutu, tutu, pjallit dhefeni e se kiminin. Një e kiminina, pipleshve që në e kanë përsirë. Allah i gjennetin jënë, jadha është një rabbele alemin. A kini qefë ju të rritë kjo informojnë me një gjonshë ka kini mësu pipleshve për këtë hoqët? Kini me sigurisë e kini qefa po. Edhe në ditë që ani kjo përsiri kja e mirë Në rritë vulletit, a i hoxha ka qeni këti katuni Ka vdekë moti, se kemi mrina Në herë e paska zonë gjumi, së bale verës e paska dalë në së ba Tone kam das, ka shku në shkup, me pëjnë jetë me një një një, kem ditë në esodit në file Ka shku në shkup edhe ka arpi shkupin kom, kam rrina kësham të shpia me denu vetëm se Si ka dalë gjumi paratilit e Në pragi paska zonë vetës, ajde shtë i halit fli edhe një ditë Morri i kthyf shati, i i i kthyf shati, pse din ket kursia ka hip ajo. Meditçi Kahim ket jo. kursim vën marr pikti me kallzu derth. Meditçi Kahim ket kursia kon kë marr jamie maru me e Kahifa i ka kallzu derth këtu, men marrë me dal para xhamotit. Zati piklibe burrave edhe në vurtu kon këta gjë, duhet me na ard marrë, piktive, piktive ljerzve. E pse ti s'hoja fenis flatë spija Ramazan po me dallzien, naşte izaj xumi xint. E, e zënë gjumë i dollëgjën të rizënë gjumë i latë të qërë të në alësipim Më stazënë gjumë i dollëgjën Se katunar të mi, gjëmatin e mjësit në pasipim Ki ka qeni, ka të rritur E kam pa një njëri si ki Më ka dhënë mësim 5 vetë në sham A kini qefë edhe përket që ju sbegojt i shka Tëllë të 6 vetë plak Ne e i pa bëzë Tëllë të 6 vetë plak 5 vetë më ka dhënë edukat Lënë të në edukatës, më ka, më ka mësu, E kemi pyetën klas, pse s'po bën drejtori shkollës? Pse s'po bën? Çesigurjish apo pyetni? Edhe në ato stonala, studentët janë të llashtë. Pse s'po bën ti drejtori shkollës? A dini se ka përgjigjë si gjerë në bomb? Kë ajë të veni ak binak me ajë të venin binak. Sa jua jo, kau son gona drejtori shkollës, o çuna. Se unë jam shumë plak. Duhet me nei natën ku të flini ju të qoshi kravetit kur të shploni me umlu më së të fëtëfni. Së ne bajket asë e janë plak. Picitive asë ven marre, asë ven marre piktive, apo piktive du të me tëarë, piktive ne ven a ven marre, edhe kur s'janë me zintosë, se më kur janë, po se po. Ashtë kushtë që grua ja kur t'i falë tëra vit, të jenë shtatë gra. Se mos me qenë shtatë gra, vetëm vetë grua së nuk po i bënkan tëra vit, nuk po bënkan tëra vit me i falë. Këta kërë se kam një asë se kam lezu Këta të gra e kërë një kërë kemi një Ama nuk kemi ndëgju për përën e ibadetit Jo, ajo mundet me i falë vetë Mundet me i falë vetë e dita Mundet me i falë vetë e pëndeta Edhe mundet me i falë me imam Lirisht, më imam e ative nuk delë prej safit Por lidhët në saf Në saf me ato lidhët edhe nuk e ngrinë zonë Vetëm pak se me ndëgju A ka të drejtë një njeri i cili i ban një pun, e cila ashtë haram, kurse tjetërit i thotë mos e ban. Se ashtë haram. Asht haram? Në thoni di shka, di sa fjallë për këte. Allahun, kur anë i kërim, ka thonë, ja ju në ledhina, menu, limet e kulun e maret e falun, ju besimtarët, se po i ndalëni që jetë për një punës që ka e ban i ban. Në qovë se një femër ashtë embulluar, si që ka urdua Allahu gjëllëshanu, a i takon embulluar me e pa burat në rrugë, apo ajo e mbuluar nuk i takon tashoi mburrën. Jo, ajo si dietë e mbuluar nuk ka rrugë vetëm për atë. Tunelën vetë mos me pa kurkush, asçi mund të fluturojë për qielli. Ajo Allahu nuk e ka ngarkuar me këtë. Ajo e mbuluar ka të drejtë të me kaluë për rrugë edhe me beufa parasive, se kjo ka ndodhur edhe kur e Rasullullahit tava shumë bu normal. S'fare kisha dash të them se ligjëratat gjatë Ramazanit kanë qenë jashtëzakonisht mira e mendoj një porosim mos u mundo çka shumë. Se aq ta pothuaj